86. Vissza Amerikába Két jó haverral 2016. januárja Thomas barátom egy Los Angelesben élő nővel járt, így első állomásunk az ő háza volt. Üdvözlő partit adott, meghívott egy kisebb baráti társaságot. Mindenki egy húron pendült, ami az alkoholt illeti. Másképp mondva, elkötelezték magukat a rövid időn belül nagy mennyiség fogyasztása mellett. Amiben nem értettünk egyet, az az volt, hogy milyen piából. Tipikus brit lévén gin tonikot kértem. A pokolba is, mondták az amerikaiak nevetve. Most már az államokban vagy haver, így áll egy igazi italt, így áll egy tekilát. Ismertem a tekilát, de leginkább a klub tekilát, a késő esti tekilát. Amit most kínáltak nekem, az igazi tekila volt, puccos, elegáns tekila, és az ivása mindenféle módozatára kitanítottak. Poharak úsztak felém, bennük tekila mindenféle formában. Tisztán, jéggel, margaritaként, egy kis szódával és lime-mal. Felhajtottam az egészet az utolsó cseppig, és kezdtem rohadt jól érezni magam. Azt gondoltam, szeretem ezeket az amerikaiakat. Nagyon is szeretem őket. Furcsa időpont az Amerika pártisághoz. A világ nagy része akkor nem volt az. Nagy-Britannia főleg nem. Sok brit megvetette az amerikaiak afganisztáni háborúját, és nehezményezte, hogy belerángatták őket. Egyesek heves Amerika ellenes érzületet tápláltak magukban. A gyerekkorom jutott eszembe, amikor az emberek óvaintettek az amerikaiaktól. Túl hangosak. Túl gazdagok, túlságosan boldogok, túlontúl magabiztosak, túl közvetlenek, túl őszinték. Nem, gondoltam ilyenkor. A jenkik nem kertelnek, nem töltik ki a szünetet udvarias hümmögésekkel és torokköszörüléssel, mielőtt rátérnek a lényegre. Bármi járt a fejükben, azonnal kibökik, mintha csak tüsszentenének, és bár néha problémát okozhat, Általában jobbnak találtam, mint az alternatív megoldást. Amikor senki sem mondja ki, amit valójában érez. Amikor senki sem kíváncsi rá, te mit érzel? Ezt már 12 évesen megtapasztaltam. Most, 31 évesen még inkább. A tekila rózsaszín felhőjén lebegtem egész nap. Nem, nem a lebegés a jó kifejezés erre. Pilótaként én irányítottam a rózsaszín felhőt, és miután leszálltam, Egyébként olyan landolással, mint ami a nagykönyvben megvan írva, másnaposság nélkül ébredtem. Kész csoda. Másnap vagy két nappal később elköltöztünk Thomas barátnőjének otthonából, Körtnikox otthonába. Ő Thomas barátnőjének a barátnője volt, és több hely is kínálkozott nála. Ráadásul éppen utazott munkaügyben, és nem zavarta, ha nála alszunk. Nem panaszkodtam. A jó barátok megszállott nézőjeként nagyon vonzónak találtam az ötletet, hogy Mónikánál aludjak, és szórakoztatónak is, de aztán betoppant körtné. Teljesen összezavarodtam. Törölték talán a munkáját? Nem éreztem helyén valónak, hogy megkérdezzem. De azt azért megkérdeztem. Ez azt jelenti, hogy el kell mennünk? Elmosolyodott. Természetesen nem, Harry. Rengeteg hely van még. Remek, de továbbra is zavarban voltam, mert nekem ő Mónika volt, én meg Chandler. Azon törtem a fejem, vajon lesz-e elmondani neki? Van-e elég tekil a Kaliforniában, amennyire szükségem lenne ahhoz, hogy bátorságot merítsek? Röviddel a hazaérkezése után körtni több embert is meghívott magához, újabb buli kezdődött. Az újonnan érkezők között akadt egy ismerősnek tűnő fickó. – Színész? – mondta róla a haverom. – Igen, tudom, hogy színész. Hogy hívják? A haverom nem emlékezett rá. Oda mentem és szóba elegyettem az illetővel. Barátságos fickó volt, akit rögtön megkedveltem. Az arcát még most sem tudtam hová tenni, és a nevét sem sikerült felidéznem, de a hangja annál bosszantóbban ismerősen csengett. Oda súgtam a társamnak. – Honnan ismerem ezt a fickót? A társam felnevetett. Batman. Mit mondasz? Batman. Már a harmadik vagy a negyedik tekilát fogyasztottam akkor, így nehezen értettem meg, és dolgoztam fel ezt a figyelemre méltó új információt. Bassza meg, igen. A Lego Batman című film. Visszafordultam a színészhez, és megkérdeztem. Ez igaz? Mi? Mi igaz? Te vagy ő? Ki? – Batman? – elmosolyodott. – Igen. – Micsoda elképesztő helyzet? – könyörögtem. – Csináld? – Mit? – Azt a hangot? Behunyta a szemét, nemet akart mondani, de nem szeretett volna udvarjatlan lenni. Vagy csak rájött, hogy nem fogom békén hagyni. Hideg kék szemét rám szegezte, megköszörülte a torkát, és tökéletes Batman hangon azt mondta. – Hello, Harry! – Ó, ez nagyon tetszett. – Még egyszer? – Megismételte. – Most még jobban tetszett. Nagyot nevettünk. Aztán talán azért, hogy megszabaduljon tőlünk, a hűtőhöz vezetett engem és a barátomat, és kivette egy üdítőt. Amíg nyitva volt az ajtó, kiszúrtunk egy hatalmas doboz fekete gyémánt gombás csokoládét. Valaki mögöttem azt mondta, hogy ez mindenki é. Szolgáljátok kimagatokat magatokat, fiúk! A haverommal ki is vettünk néhányat, bekapkodtuk és leöblítettük tekilával. Vártuk, hogy Batman is követi a példánkat, de nem tette. Nem az ő műfaja, vagy valami ilyesmi. Hogy lehet az? kérdeztük. Beküld minket egyedül a kicseszed de barlangjába? Kivonultunk, leültünk egy tűzrakóhely mellé és vártunk. Emlékszem, egy idő után felálltam. Vécéz nem kellett, úgyhogy bementem a házba. Nehéz volt eligazodni oda bent a szögletes, modern bútorok és a tiszta üvegfelületek között. Ráadásul nem sok lámpa égett. Idővel azért sikerült megtalálnom a mellékhelyiséget. Szép vécé! Gondoltam és becsuktam az ajtót. Körülnéztem, gyönyörű kézműves szappanok, tiszta fehér törölközők, látható fagerendák, hangulatvilágítás. Ehhez értenek a jenkik. A vécé mellett egy kerek ezüst színű szemetes állt, a fedelét pedállal lehetett kinyitni. Megbámultam, az visszabámult rám. Micsoda? Bámul? Aztán egy fej kerekedett belőle. Ráléptem a pedára, mire a fej kinyitotta a száját. Hatalmas, leplezetlen vigyorral. Nevettem, elfordultam és pisiltem. Most már maga a klotyó is fejé változott. A csésze volt a tátott száj, az ülőke, zsanérjai pedig a szúrós ezüst szemek. Azt mondtam, áh! Elvégeztem a dolgomat, leúztam a vécét és becsuktam a száját. Ismét az ezüst kukához fordultam, ráléptem a pedára, odaadtam neki a zsebemből egy üres cigarettás dobozt. Tartsd ki a szád! Áh! összhaver! Szívese haver! Szíves -e haver? Kuncogva hagytam el a fürdőszobát, és egyenesen a barátomhoz mentem. Mi olyan vicces? Mondtam neki, hogy most rögtön be kell mennie a mosdóba, ahol életre szóló élmény vár rá. Milyen élmény? Nem tudom leírni. Ezt a saját szemeddel kell látnod. A betmennel való találkozás elhalványú mellette. Nagy szőrmegalléros Pufi Jackit viselt, pontosan olyat, mint amilyet én hordtam az éjszaki és a déli sarkon. Anélkül, hogy levette volna, besétált a mosdóba. Elmentem, hogy készítsek magamnak még egy tekilát. Percekkel később megjelent mellettem a barátom. Az arca fehér volt, mint a fal. Mi történt? Nem akarok beszélni róla. Mondd el! A gyekim sárkányá változott. Sárkányá a mosdóban. És meg akart enni. Jóságoség! Egy sárkány borlongjába küldtél. A francba is, bocs, haver. Ami nekem kellemes utazás, az neki pokójárás volt. Micsoda, Peh, milyen érdekes. Óvatosan kivezettem, és megijértem neki, hogy minden rendben lesz.